radiocaset. Eh? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere alta. Martxan da Irolegratiearen albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, astea eta ostiraletan, iluntzeko 9:00tik 1030 Gurekin harrebanetan jartzeko, deitu, beratzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, telefonora. Edo bidali e-mail bat, garrasika.info, abildua Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! guztioi gaueko bederatziak eta sortzi minutu urriaren 6 seia uste dut, eta hau zeda garrasika Badakizu astelenetan, asteazkenetan eta hostilaletan iluntzeko bederatzi tatik, amarte erietara bitartean daukazue irola irratiko, albiztegia entzungai joan den astean asinen zuekin berrirore aste lehenetako garrasika honetan, euskarazko garrasiko honetan. Eta gaurkoan ja, purtsu bat eta prest, bagaude, bueno, demoraldi berriarekin, martxan jartzeko. <tien> Etero-aztero bezala, musikatalde batekin emango dugu gurekin izango dira, kasunetan, Street Alarm. <totipos> Eta esan dugu bezala FMko ko eunda saspi puntu bostea esabete, irola irratian, eta balakizua irratia hau zolanean erakitzen dugu guztion artean, baita irratsaio hau ere, horrela izatea nahi dugu garrasika, eta, bueno, bazuek parte hartzeko bidez berdinak ditugu, eta hoiek komentatuko ditugu gora inazteko... Telefono sartu ninego duzuez zuzenean irratsaio honetan eta zuen nauzkoallisteak eman agendapuntuak edo zuen iritzia eman asteko albisteere bat buruz ba, bederatzi lau labo hogeita bat hirurogeitamar hirurogei telefono ezenbakira ditu eta e- email bidez gurekin haremanetan jartzeko irratiarekin irolabildua eta irratsaio honekin garrasika.infobildua Da no ibasza, da Dio, da Eta larun batero, arratsaldeko seite herritatik aurrera, hemen irola irratian, aranako txara enparantzan, semakirik gabekoan, miralako hausuan, ba, asambladak izaten ditugu, eta bertaratu zaitez gurekin harremanetan jartzeko irratsaio bat egin nahi duzu edo beste doser ideia perverso proposa zeko. Uno para. Es gara, naiz eta gure kidea oraindik hemen ez izan, ba bueno, es que orduko... Bueno, atxera pena, baina normalak e, gure gure egunerokoan esaten dugun bezala, oes da, irrati profesional bat eta bueno, aurrelako gauzak esaten ditugu gure denboraren barnean hemen izan barbaigara eta balakizue hemen albisteak, elkarrizketak eta agenda puntuak esaten ditugu lagarrasika honetan, hemen diketa iuntzeko amartertiak bitartean e, astu dugu esatea, repikapenak urrengo egunetan direlau da, aste arte oste honetan batetan, goizeko amarrretatik hamaik aterritara bitartean bueno, e, horreko gauen entzendez baduzue, balbisteak Fresko, fresko, horrengo gozean. Eta, esan dugu bezala, albizteki nazteko momentua iritsi zaigu. Eta, gaurkoa, ba, bueno, egun e, berezia, ba, Madridien, paituak e, izaten ari diren, nogeita sortzi gazte Euskaldunok, haien ba, bueno, torturatzaien e, aurrean egon barba izan dira, deklaratzen egon diren mitartean. Eta gaurazio baita bigarren saioa, epaiketaren bigarren saioa Madrilen, eta gazteak torturatu zituzten polizien deklarazioekin. Angela Murillo epaia kukatu egin die gaztei torturatzaileek deklaratzen duten bitartean, salanez egoteko egin duten eskaera, eta eusipetuek ekimen baten bidez erantzun diote erabaki horri, torturatzaileek deklaratzen duten bitartean, burua belaun artean sartu, eta eskuak atzean lotuta. E, bueno, argazkitxo bat ere ikusi dugu, baga gaurko egunean, e, epaiketaren aurretik egin dutena. Eta jarraitzea tokatzen segu tortura kasuekin... Eta oraingoan ba Estrasburgoko Gisaeskubiden ausitegiak ba BR emango baitu epaian komunikazioaldean tratucharra ja santitzen bi Euskal Herritarren kasuaren gaitik Espainiako estatuak salaketak ikertu ez situelako. Beatriz Etxeberria eta Oihanuna eta un dira torturak saratu zituztenak eta Espainiako estatuak entzungo heregin ondoren Estrasburgoko Gisaeskubiden ausitegera josuten. E, Oian, unai ata un, iruñan jaiozen mila bederatzilun dalerogit urtean, eta 2008an atxilotu zuten eta goraipatzea egotzita, lau egunez egon zenin komunikatuta. Ata unek salatu zuen ez, Espainiako estatuak ezituen ark jasandako otaratu txarrak ikertu, eta 2008an, Espainiako ausitegi nazionalak urtebeteko kartzela zigorra ezarrizion, 2008an bederatzigarren urtean, korrikan presoen argazkiak eraman zituela eta... Beatriz etxe berriz joan den urteko abenduan atxilotu zuten, etako kide izatea egotzita eta egun soto del realeko espetxean dago. Guardia zibilaren eskuetan bakartuta egon zen bostegunetan taratu txarrak eta eraso seksistak jasanzituela salatu zuen. Eta esan dugun bezala, bihar e, paia emango du Estrasburgoko giza eskubiden ausitegiak. Bueno, eta aurrera pencho gisa comentatuko dizuegu ba eta teie grebalari gasteak, es dire la spechea en eta aurriaren 11an, larunbatean askegunea eraikitzera ditu dutela deustuko Donepetrien parantzan. Ahora pen mesala diñogu ba elkarresketa txoa berando go dugulako baina bueno e, Joan Denoste e, ostegunean e, bukatu seitzaien Urtzi Martínez eta Ionteia etxea deustuko grebalaria gaztei espetxean orkesteko epea, eta ez orkestera bakiz utela jakinaren zuten hain bateragile eta herritarrek bilboeko epaitegi horrean egineko elkarretaratzen desobedientziaren horretatik, grebalaria kaske plataforma gaztei babesa adierasti eta urriaren hamaikan, an Deustu naskegunera ikitzera deitu ditu ditu herritar guztiak Iraiaren ogeita hasita azita, marreguneko EPEA izan zuten espetxean aurkezteko, eta bi urtetar diko espetxe zigorra bete beharko dute, 2000 amabiko martxoaren ogeita beratzeko, greba horreko iztikioetan parte hartu izana egotzita. Hasiera batean polizia bat hipoitza leporatzen 7 eta fiskalak amala urteko espetxe zigorra eskatu zuen ahientzat. Epaiketan, baina defentsak frogatu zuen, ertzaintzak aurkeztutako frogak, manipulatuta zeudela, eta horrela mabostile beteko zigorra esarri 7 aziera baten horre, eta, bueno, ba e, zigor horrekin dezuten espetxera sartu beharrik izango, baina estalita joatea gaitik zigorra handitu diete eta bi urte terdiko espetxe zigorrera igo direto, e, esan dugun bezala urriaren amaikan, hau da, larun batean ba, deialdia dago ba, azkegunea osatzeko deustuko dene betrien parantzan, eta irola irratia bertan izango da ba, bueno, e, infogunean ere Ba, berri ematen, gertatzen den guztiaren berri ematen. BARDUNIA! Dios con sentimiento y hoy está en sus corazones el chingador de la tos muchos años que conciento con disco sin sueño venes está impada toda una generación caro pauria pauria Eta, hemen txez egitzen dugu, eta, bueno, kasuanetan, e, topatu.info, bueno, e, webgun edo atari informatiboko e, irukide ausipetu eta Espainiako ausitegi nazionalera deituak izan direla, ahi ba, bueno, eta kasuanetan, topatu.info ere askotan gure iturri izaten den e, atari horretako irukide, ba, bueno, ba, Espainiako ausitegi nazionalak... E, Ba, inputatu ditu gazte badako ekitaldi politikoaren inguruan informatzea gaitik. Eta bueno, Euskal Herrian deklartseko egin zuten eskairariuko egin zion hausitegiak eta, eta bihar bertan Madrilera joan beharko dute loibela sko epaiaren aurrera. Eta gerta era larri honen aurrean, ba, bueno, diarazpen batzuk egin dituzte, badauzkago idatxita, baina pentsatu dugu, behar badauzentzako ere erakargarriago izan daitekela, bain fosazpine egin 7 zieten elkarriketa bat entzutea. Eta horrela, haien hau txetik, ba, jakingo dugu, bueno, ba, zelan dauden, eta zelan ikusten duten, ba, haien nadierazpen askatasunarekiko eraso hau beraz, infosazpine egin dako elkarriketa, segituan, topatu puntoizoko kide batekin pena askatasunari loturikoak bon, ba, izpide edo aipatu behar ditugu, kasunetan erazpen askatasunaren kontrako eraso berri bat ezagutu denuelako atzo, Espainiako auzdei nazionalak topatu.infoko iru kide imputatu ditu, gaztedan badako ekitaldi politikoaren inguran, informatzagatik, bueno, kontua da e, auzeperatuek Eusagarrian deklaratzeko ba, eskaria egin zotela, auzediak eskari horri uko egin dio eta datorren astean, eh? urriaren 7an astartean, Madrilera Joanan Barko dute Topatu.info-ko irukiduek Eloi Velasco epaiaren aurrera deklaratzera eta horietako bat telefonozu saldu dugun Iraiz Salegi egunon Iraiz Kaixo, e, bueno, e, beste beñeré a dirazpedena Eskatasunaren kontrako erasoak Madridetik iritziena eta topatu inforen e, kontrakoa konteguzu Augusia, Gaza de Danbada Erkindu Zerikusia eta eta berten egun zen ekitaldi politikoarekin, ez da? Ordi da bai, pues guke duelaia debate dejaso güen citazioa, e, inputatu ixar diten gaitu Velasco ke bere aurrera deklaratzera eta Eta, bueno, eskusatuen dugu, e, bai, dan badako duzian sartu gaituela, bai, ernaiko beste zeikiderekin eta perikozola barriarekin, eta egozten diguna da, bai, bertako edukiak e, zabaltzea, bai, bideu bide, eta raskitik, ez daki zehazki e, zerfroga, zer frogauzea aurkeztuko duten, baina bai, ez, e, bai, ez, egozten digutena da, aber taktako eduki horiek zabaltzea eta gure lana egitea, informatzea azken finean. Bueno, con toda aurrekariak badaudela, eh, e, aurten martxo partean iritsi zaizolako, ez? Audientzi Nazionaloretik ekitatiko hitzartzeak eta bideoak ezautzeko aginduak, bestela, bueno, webunea itxiko zutelako edo edo mehatxo hori egin zuten, ez? Audientzi Nazionaletik eta, eta eta horren aurren aurrean, bueno, agindu hobete zenuten. Bai, hori da, guri heldu zeun agindu hori. Eh, bueno, salantzak izan arrebatak izolako kontuetan eh, estalera etxak izaten ditugula, baina, bueno, eragaki genuen kentea, azien finean, eh, bazelako, ez, ba, proiektua balantzan jarri, eta, bueno, horrelako agindu gati mene gine doiz, ba, bueno, esan genuen, eh, kenduko ditugu, eh, proiektua gorpuz hartzen agidea, eta ez du merezio horrelako kontu bategatik eh, bertan bera guzteak, eta, bueno, kendu benituen, eh, momentuan bertan gainera, zigituan kendu benituen, eta orain, pues, datoz, imputazioa beha datoz, ba ukaien egindua ostean, eh, pixkat hartu gala sentu horretan, baina bueno, eh, Euskaderrian eh, horrelako notizia garritzen ez gaituztela ez da seinale bat ere ona, ez. Bueno, e, kontua da zuek ere eskarea egin zenutela, eh, Euskaderrian deklaratzeko. Ba, guk e, eskatu genuen, izan e, zen gaina denbora eskatu genuen, eta bueno, ba deklarazio egiteko pres geun dela, e, e, eskatu genuen e, Hendengo epaite deklaratzea, eta guko egin digute ez, erantzun digute ez, eztemarri eda joan beharko garela, Belasco beraurrean nahi omen gaitu, eta tira, ba hori ere ikorrik da ez, pixka bat e, zenbaterainoko izorratzeko adutzen ez. Bueno, kontua da, e, informatzeagatik gatik, gaztetan badan egindako lanagatik, edo e, beste bat manifestazioetan ere horren bueno, ba, lekukotza jasotzea gatik, azkenean, bueno, ba, batek epaite egiten bukatzen duela, ez daren lengualdia. Bai, hori da, ez? eta guke hasi marratu dugu, egin dugun iraunketan ere, ez dela kasualitate agu horregotea eta azken fine horra dela eztailalako gustatzen guk kontatzen duguna eta ez guk bakarrik herri ekimeneko erabideak baita informazio berak ere eta eztaila gustatzen guk kontatzen dugun eta kalean egote hori goiz e, horrek isortatzen izurtatzen die eta bueno, pues argi ta garbi ikusten dugu horregatik goiatzela belascoen aurrera, ez? Horixe, bueno, e, nolait eiten dezuen e, irakurketa, e, adirazuen askatasunaren kontrako eraso berri bat, berri bat dela delau auguzia, eta, eta, eta, bueno, uskada herrian horrelakoak aspaldi, e, e, aspaldikoak direra, hor e, txaitu adiez e, egin, egin irratia, e, bueno, kategorria, ebazesarea, egunkaria, e, ateak ireki, horrentopaturen kontrako erasoa. Edozen kasutan, iraitz, e, e, ez makurtuko, ez da, hori ere, azimarratzezue, bueno, e, argiteratu dezuen e, oharrean, zaldu dezuen oharrean. Horrega, bai guztu gini ungoaz mori, que eh? bedazko den horrean bertan bera lagatzeko proiektua, dugu no, ez. Eh? horrelako bueno, ostia txikiak etortzen direla, baina balio izatzen dut zela, ola, pixatu more belterabiliz, baindar pixka bat hartzeko ere, eta egia da, ato bat kristuan elkartazun nuolde bate izan genuela, kristuan berotasuna sentitu genuen, eta bueno, baindik ezkerrak ematea jende guztiari ez, roretuan jartzen duen konfiatan batik, eta bueno, horrek pues, ematen digula, kristoren indarra aurrera jarraitzeko, eta bueno, inizuaino gogo goiagorekin gaudela, ez? Urteari gogorrekiteko, eta bueno, ortsi gongo garela. Mm. Egilaitz, kontegu zu, e, topatu.info, zergatik da e, beharrezkoa, ze funtzio betetzen du? Bueno, ba, ningizan duke ez, herri ekimeneko komunikabide guztien moduan, guk kontatu nahi dugula, benetan kalean gertatzen dena ez? Eta herritarrai, eta gure kasuan zehazki, gazte ba, gaztemu gomenduari hitza, maina hitza eman nahi dugula, ez? Eta guk e, Zartu nugu beti gure saldi proposadak, gure historia eta horainak guk kontatuko dugula, bezala e, jaida daukagula ez, eta gaientzeko batun eskuan eskutan usteak, pues, guztia izoratuko duela eta aien historia hori kontatuko utela ez, eta nik guzti behar beharrezkoak direla ortsi kalean egoteko, eta kalean dagoen hori guzti, guztiarekin, bat eta getorketsu edo. Gaina, eraso hau irizten da, e, justo topatun, apostu egin ez dutenean proiektua indartzeko eta eta zabaltzeko ez, Bun, azken azken uh, kontua da, eh, edo urteko kontua da, baina, baina tira, alegia. Eh? Bai. Bai ordaez, ba bai e du laguntza psikologiko, seguruko apostu eginenola proiektu hone usteko eta benetan, pues, Gazte Mugimenduaren zerbitzua e, izango den basare, bat osatzeko eta azken bi urteetan ikusi dizitek, ez? sopa Kriston goraka egindu erreferentzialtas neurri hartzen dabil. E, gerota arreman gehiago biten gaurita jentearekin, jenteak ugan jotzen du, eta bueno, pues esta ez da e, kasualitatea, justo momentu ontan e, minegitea aiei, eta bueno, horregatik, e, baolako la banka da txikiak ere, otatzen ezkebute, ez? Bueno, eh, la banka da txikiak edo handia, konta da torren astea artean. Audience nazionalera deklaratzera Joan Barko duzuela, topatuko hiru hirkide deklaratzera Joan Barko duzuela, egun horri begira epaiketarahi e, begira ere zerbit pentsatu del duzu ez dakit e, informatiboki edo edo topatuk nola islatuko duen hori e, edo edo ekimenen bat protestanen bat, edo akaso e, pentsatu duzu egitea, ez dakit zerbit aurreratzeri baduzun. Etsegi jasango lan dik e, e bueno. atzuko eh susto bueno susto de intentar descartar su un setao herrekin gabiltza eta jaesan ez duasu pentsatu eh e, gu Juango Garal lasai Juango Garal gainera e, defendatuko dugu proiektua deklaratuko dugu eta izan esan, izango dugu esan behar dugun guztia eta bai ja ba prentsari begiran ba la horre ba bai Madrideko eh ba herrikimeneko edabide batzuekin hitegin nahian eta gabiltza bai, bai, kontaktuatu egiten baina bueno ez dut dustebez eh holako bungo emango diogunik alde induko gara jentearekin ba, bainzate aurrez aurre harremanak egiten eta proetxatuko gortzareko eta listo, eh? Hmm. Bueno, ba, iretz, ba, gizue, kontatu gurekin, kontatu infozazpi irratiarekin, astartan, bueno, ba, gertatzen denaren berri ere eman, eman dugulako hemen, ezkale saioan eta gure partetik atzo sozialimitartez elara ziren nuen, baina berriz ere zuzenan eh, esango dizuagu, gure elkartasun osoa, iretz? Bale, jo, mi mili ezkertau batzuek, eh? Ondo segi, besarka bat? Henga. ZABBU LA una ZABBU LA BARDULIA CONVICIENOS EN UN MODO DE LIRA QUE PERMANECERA EN UNA FAMILIA UNIDA ZABBU LA BARDULIA ZABBU LA BARDULIA ROCA ementxe jarraitzen dugu FM-ko eunda saspi puntu bostean, irola irratian eta hause duzue e, garrasika ba, konta informatiboa entzun duzue topatu.ifoko kidei egintiten elkarrizketa eta, bueno, infosaspi egindako elkarrizketa eta, bueno, bat, bertan, e, atarian bertan topatu.ifo webbunen orkizikitzakezue beste elkartasun bideoa, e, zer agiletako komunikabidek, ba, ba, behesa eman dieten, atxikitegu diren aien e, itzetara, eta, bueno, ba, tan informazio gehiago eta bihar bat egon zaitezten ea se gertatzen den e, usitegi nazionalean eta aurrera jarraitzen dugu etamendik ere represioarekin kasuanetan honetan. me hamaboz mugimenduari hasiera eman zioten e, lagunentzaat hirurogeita hamar urkohirurogeita hamala urteko, urteko kartzela zigorrrakatu bai du fiskaltzak da eta hamaikan heme aboz mugimendua egin zuen manifestazion atxilotutako haalahau gazte inputatu dituzte hiru urte eta abost hilabete geroago. Fizkaltza gehien sei urteko kartxela zigorrazkatu du, maiatxaren amabostean Madriigo Kayao plazan eta inguruetan izandako dako leporatuz. Emeretzi pertsona izan ziren protesta atxilotuak, baina batzuen kasoak hartzibatu egin dituzte. Amazortzi eta hogeita zei urteko bitarteko gazteak direin putatuak, denak aurrikariri gabekoak. Desordena publikoa, poliziei erazo izana eta kalte materialak eragitea leporatzen dizkiete besteak beste. Guztien artean hirrogeita malau urteko kartxela zigorra betetzea nahi du fiskaltzak eta bakoitxarentzat bat azbeste sei urte eskatu ditu. Pertsona bakarrak du bi urtetik berako kartxela eskaera eta akusazioak berriz bos mila euroko kalte ordainak eskatzen dizkie guztiei. Torturak eta tratutxarrak salatu zituzten lagunauek, ba, manifestazio hartatik egun gutxira atxilotutako amazei hauek eta komunikatu bat idatzi zuten, beraien atxilotetan eta morat alasko komisarian polizien eskutik jazandako tratutxarrak eta torturak salatuz. Irain homofobo, arrasista eta machista humilazioak kolpeak eta medikamentu eta higiene baldintza egokien ukapen apairatu zituztela kontatu zuten atxilotuek eta beraz esan dugun bezala, urrengo bueno, gunetan, epaituak, izango dira, ba, amasei gazte hauek. Zuei, kakikazue <hazurra> nuen, zuei gorotze, zuei gaitu reali, Kaulete, areide batuen putaka. Beste heke, bizilode goberner ines, era fakete. Estu suenes, kuatu na. Suen estabue san. Goia iesi go, rualo. A, era Eri nekia Eri nekia Gure unguan Gure unguan Gure unguan Odi oia Gure unguan Auna kia familia Bios barua Bios barua Aula gure visimo ari Odi ardiak subenes, no! zuen noa! Subenes, cavo, i san. Huye ichimo, doado. Ay, esa fruta. eko 9 dirriak eta hemen jarraitzen dugu bata bestearen htxeti kaldisteak botatzen eta bueno, 10 minutu barru edo 15 minutu barrugo Marco Garelako ya beraz Carrisquetekin veraz aurreragoaz eta kasu honetan Ipar Euskal Herriko antifaxistako kide bat paituko dute eta naitarako bortizkeria leporatzen diote homosexualen eskontea eskubidearen kontrako militante bat jo izan gaitik gertakaria hauek 2013ko ekainean izan ziren Eta bikote homo homosexual bat esezkonttze auukatu zuen arrangoitzeko hauzapenaren alde elkarretaratzea deitua zuen maniv puhtuz homosexualen esezkontza eskubidaren kontrako kolektibokoek Baionako suprefektua itinean. Eta hae hogei bat antifazista agertu ziren, integrismo katolikoa eta homofobia salatzeko eta haien hitzetan eba inportantea zen anegotea beren ideiak naskagarriak direla erakusteko. Eta hori esplikatu zuten e, Joel Sistiaga usipetuak e, repidearen beste aldean jarri ziren pankarta batekin eta eskubide berdintasunaren aldeko joak ta zituzten. Eta, bueno, ba, mobilizazio homofoboan parte hartzen zuen gazte e, antifasisten ganar bildu zenean igonzen txiba. Eta, bueno, basista ba, naiz eta arronago eta horrelako oioak botasizkieten antifasistei eta bertan, ba, bueno, sortu zen burruka burruka bat, eta polisiak e, atxilotu zuen, gazte hau, eta bueno, naitarako bortizkeria leporatzen diote. Eta, e, ba, bueno, epaik eta gaur, gaur izatekoa zen, sei polisiak deklaratuko zuten, eta, bueno, e, momentu ze bertxioz bertiak e, emanetuzte polisiak hoek, eta ez da doztasunik egon. Eta biktima, edo biktima, E, paperea duenak, ba, bueno, ez da gertuko, erasoaren ondotik traumatizatuta dela asaldu baitu, eta, bueno, ba, bera manifestaldia itzinetik pasatzen zela, eta ez zela bertan, bertan manifestaldian segoenetako abaisik eta bertatik pasatzen zela argudiatzen du, baina, bueno, kompostelako deiren unibertsitatean ikaslea den katoliko integrista bat dela asalatzen dute Ipar Euskal Herriko antifasistako kide, kideek. Boreazan! Norzo, na, Eta aurrera jarraitzen dugu kasu honetan Euskal Herriko ikurren aldeko ekitaldia E, izan bizian baizen Iruñan Arrantsalde Bisardunen aurkako epaiketaren atarian eta bueno, augustio, gogoratzen dugu zelan 2013garren urteko San Ferminetako txupinasoan ikurriña sin chilikatzeagaitik epaituko dituzten Arrantsalde Arrantsalde bizardunek. ba bueno, Ababez Sabala hasusuten eh Aho Iruñan udal plazasan eta ekitaldean eta Nafarroa eta Euskal Herriko ikurrenaldeko mosaikoa osatu zuten bildukoek Eta bueno, ba Uzipetutako batek, ba bere hitz batzuk e, bota zituen eta gtxa.info atariko lagunek, ba eskainta zure ilustetzen dizkizuegu. Salatu nahi dugu eta aldi berean aldarrikatu, e, kasu hontan eh helduen aste azkenean gure kontrako epaiketa egingo duten bezala, ez? E, leporatuta eh Iazko txupinazuan, ikurriña erraldoia jarri izana hemen e, Iruñako udaletxe plazan. Orduan gaurkoarekin, eta saiatuko garen azteazkenean garbi ustea dela, hori, e, kasu honetan gure ganako, gure kontrako jazarpen hau, azken finean, iruña eta gizarte osoaren kontrako e, jazarpen badela, ikurri naberea egiten duen jende guztiaren kontrako e, eraso badela, eta garaia huetan, zein etan buztetugu aldaketarako, ez, garaia dela eta, eta baldintzak ero ta gehioz sortzen adi diela, pues, eh, argi utzi edo azpimarratu nahiko geinuko hori, pues jendearen morondatea, aldaketa horren alde lan egitea dela eta eta aldi berean guk babestu eta eta bultzatzen dugu eta eskatzen dugu hori. nia gaur egun 2008ren urte batean pues eh hemen paratzea ez dela inungu oinondekin inora eh, pues da izan behar aldrebez berez hor egon beharko luke beste ikurrina hoiekin batera ikurrina houvega ikurrina houvega ikurrina houvega bueno ahorche bizardun, arrantzale bizardunetako, bueno, epaitua izatea gaitik, epaitua izango den gide baten itzak, eta horrela jarretzen dugu, beste epaiketa batekin kasu honetan, niru lagun epaitu dituzte, Euskal jai gaztetxearen ogeigarren ogei urte urrenean, margoketak egiteagatik, Eta hori ostilelean izan zen, iruñako hausitegian, ba, esan dugun bezala, Euskal Jai Gaztetxearen ogei urte urrenean, margoketak egitea leporatuta. Goizeko amarterritan hasi zen epaiketa, eta hausipetuek bainu jantziekin aurkestu ziren epaitegian, epaitegiak ere ondartxa birtu asmoz. Saioasizio orduko bertan beher utsi behar izan zuten euskarazko itzultzaile bat aurkitu artean. Azkenean ekinna izan epeketari eta da, deklaratu zuten auzipeekuzazioak seiuengeita lago euroko kalte ordainak eta sei eguneko etxeko espezialdi askatzen du diru lagunentzat, baina epaia e, aurrerago aterako da. Epaiketak iraunduen bitartean haippetueei babesa adierazsteko embal lagun bildu ziren epaitegi kanpoan hauek ere baino jantzi eta guztiz. Eta hori maiatzaren 10 ospatu zuten euskal jaigasteetzaren okupazioaren 20. urtu urrena eta ospakizun horren berri ematen zuten margoketak egiteagitik hiru lagun identifikatu zituzten udaltza ingoek euskal jai bizirik mugimenduak gogor gaitzetsi zuen epaiketa euskal jai suntzito zutenak eta espekulazioarekin aberastu direnak sigortu gabe dauden bitartean ura defendatzen eta okupazio aldarrikatzen dutenak auzute egietatik pasatzera kondenatuta segitzen dute eta bueno ba, euskal jai taldearen ohar Osoa irakurri nahi baduzue, badibidez topatu.info atarian baduzue irakurgai. Bueno, tal, tartea bukatzen ari saigularik, ba goaz, ba erandion izandako eraso sexista bat, gaitech, e, monbai sentatu eta gaitech, bueno, ba, gaitechpen e, egin zuten, eran joko txoko feministak deitua, eta bueno, izan zen eh aste artean, eh Joan den asteartean 21 urteko gizon batek bi ordu baino gehiagoz bere bikotekidia etxean a eta eraso egin baitzion emakumeak erasotzei eren gain dikiesi egitea lortu zuen eta gertatutakoa salatu zuen eta egunean bertan erzaintza gizoneskoa atxilotu zuen eran erandion eta, bueno, haustegunean bertan arratxaldeko sortxietan altxagan metro gertokio horrean erasorik ez erantzunik gabe erelopean ba, kontzentrazio salatatsua egin zuten eran dioko GITATZU <totipen> Eta albizte tartearekin amaitzeko, azkenengo albizte bat botatxera gatoz. Kasuanetan, baratxe komunitarioak defendatzeko getxon tosun egiten ari diren resistentziak kanpaldian, ba, dezhabetxe bat geldi arazi dutelako. Eta, bueno, ba, ba tozuko akampad hori, baratxe komunitarioak defendatzeko e, resistentziak kanpaldi hori, ba, e, joan dene ostegunean Ibarbengoako geltokiaren aparkalekuan dituta zeuden dezhabetxeak geldi araztea lortu zuten. Eta getxoko bizilaguntalde bat dezhabetxea delitua, deitu parkatu, deituta zegoen lekura horbildu, zen Andramariko lurrak defendatzeko asmotan. Andramarineka zari dezhabetxea lapurreta eta tosu betirako oio artean nia bihorduz egin zuten protesta, eta azkenean tramiteak egin ezin zirela eta ezin izan zuten dezhabetxea horrela eraman. Andra Marikolurretan protesta gertatzen ari ziren bitartean elkarretaratzea egin zuten herrian eta gainera hori bekostako proiektu txikititzaileen aurkako hasanbladak jainarazi duen ez auzokide proiektu honen irregulartasunen inguruko salaketa bat eraasizioan udalgobernuari. Iraiaren batean ekin zioten erresenttzia kanpaldiari barattze komunitarioen defentsan uri bekostako proiektu txikititzaileen aurkako hasanblak irre, dituta. Andra Andramaria osoan egin nahi zuten nahi duten aparkalekuaren aurkako ekimena da, eta elkarrezagutxeko autogestiorako zeine resistentziarako gune bat sortu dute, taller, maillinguru, bertsoa farik, kontsertu eta bestelakoekin. E, lur horietan urteetan ari dira, enbat gazte baratze komunitario duten proiektuen e, buru belarri lanean, eta argi dute proiektuarekin aurrera jarraitu, eta urbanizazio prozesu guztien aurrean lurra eta beste bizitza eredu bat alarrekatzen jarraituko dutela. Gokaleta! Gokaleta! Sok duzeste, sire visiak! Gokaleta! Bia karastetan! Gokaleta! Ruda niozak dionzien! Gokaleta! Oioioioi! Oioioi! Oioioi! Oioioi! Oioioi! Goktane no iua Eta neti deset Eta betzen astea Eta dago de bi irratian, ez nago bakarrik eta ez duzu gehiagoz nire hotsa bakarrik entzun behar jabon. Gabon, gabon kaixo entzule enzule ja aurreko hastean bezala ia hamen be, gaurkoan. Hori da ja jarri gara garapurtsuua xeriago eta eta martxan. Bai, bai kasua dadea pues, justoa ita berehala, ez pues, honik aurkoan konpromesu familiarrak auki ditu la hirugeita bat urte ez da beti betetzen era horregatik helduna berand dutsuago Joder, se ha gastado casi una hoja y luego está ¿Qué bien me conservo? Joder, ya. <ríe> Os a, bueno, a Ongi Irola irratira nola ez, es? beste lein ere. Eta, bueno, ba, hasiko gara ez, lehenengo, gaudeko lehenengo elkeresketarekin, zure zaini bi bat, ba, bueno, honen atxetiki bi izarrelako, eta, ber, aurkez prentxiki batek egiten badiguzu norekin izango garen orain inzegituan. Bai, ba, inzegituan, zaituko gara kontaktatzen, ba, deustu aldeko sirikatzen proiektuko kide batekin, e, bueno, hamen gure programan izan dira inoiz, igual, ba, formakuntza saio konkretu ez, edo, hitz egiten, Baina, bueno, bat azteazken honetan e, izan zirikatzaile proiektuaren aurkezpen egingo dute mesona mairun, dendarik kale kalean eta horren ba, harira horren ba, inguruan itzaino dugu. Ea zer suposatzen duen, ez, proiektun ez, aldaketa ikarriko duen, eta pixka bat inoiz gure entzuleren batek espadu jakin, edo espadu entzun inoiz aurretik egin diegun elkarrezketarik edo, babe bai bitzen gu, pixka bat zelan sortu zan, ze eta... Eta orreran oso interesgarri, ordua, bueno, bada hor gerratu seiteste eh ratial en bestaldean, gut minututxu bat badu telefono dei hori egiteko eta orain txertan, suekin gaude men, fm condas 7.5tean Irratean. aquí a Coronelcito el portero como no, siguiendo le un punto cargo se descubrió el ci respeto se comató no no viene ni nada más se comató bueno puteño que te puede hacer nada sobra también a serva terus... 30 de gente detrás gota de tu bien estar se Ono. Oh ono. Ono. Bueno, va, no la oh de Serdolla kentzen Juan berdugun ez es hasierako programa huetan, bai jauki dugule nengo zure oh lenengo arasotsoa oh no. elkarrizketa oh no. oh no. Esta, bueno, va ba, a costarzen ari saigu kidonekin hitz egitea ta saiatuko gara orduan gure bigarren elkarrizketatu arekin hitz egiten. Bera grebalari aske plataformako kidetako bat da. Jakin badaki zuen surriaren bian sartu behart ziren entregatu behart ziren E, tei eta urtzi, ez zuten horrela egin, eta esan bezala ba, grebalariak aske plataforma honek ba, hurriaren amaikarako askegune bat deitu duzuko San Pedro plazan. Ta, bueno, horretaz, eta hori guztiaren inguruan, bargatu hitz egin godugu, ba, esan bezala ba, grebalariak askeko kide honekin. Hori da, eta kontaktu egiten saiatzen garen mitartean, lotxiko zaitu uste gu, abesti txobatekin, bat, gorka zuaia eta hendikalaen eneskutik, abesti bueno, txobatekin diete gere balari eitei eta urtsiri, eta burra mm -hmm. entzun desazuen, eta segituan zuekin elkartasunkein. Bueno, ta bai, ariaren bestaldean jabaukagu gure eguneko lehenengo ilkarrizketa tuan bigarrena izan behar zuen, kaixo gabon. Gabon, bai. Bai, bueno, komene, aurkeztu dugun bezala lentsoago, ba, bera e, grebalaria kaske plataformako kideetako bada. Ta, bueno, e, igual pixka bat olan zarrera bat egiteagatik, eta baten batek jakin, ba, espadaki pixka bat zer zer den kontestualizatzeko, ba, komentatu ez, ba, hauek, bueno, duztualdeko bigazte hauek, ba, bere garaian ba, greba batean supuestan teistilu batzuetan parte hartu izanagatik e, atxilotuak izan ziren, hamala urteko kondena bat eskatzen ziren, baina askenean hori dana pintada batzuk egitearen kontuan geratu zen, urte eta iru hilabeteko kondena jaso zuten. Baña es netnavi egiten sarrera pizkaratola Arintzarrean ze askotan hitz egin dugu honetaz programa honetan ta igual es gara hueltatuko al protozo dela la historia ta... e, eta bueno azkenean hori ba, horretan geratu behartzela ematen zuenean ba, derrebente ez, el grabante por disfrazedo historia hori agertu san eta azkenean bi urte eh, ta erdiko sigorra esarri diete bakoitzari eh zelan izan san precisamente azkenengo biraketa honen ba, kontua Es, no urte eta ta iru jabeteko kondena horretatik, ba bi urte terdiko kondenara pasatzearen historia. Bai, pues eh auenpaiketano eh au en argi geratu zen eh, haien en contraco guztiak que gustia que que son escoxidela, eh, eh poliziaren berzioan oña rutsen sirela, daña bidioan ertsenchak bidio manipulatuak erabillena izen daizena, zituen, situen haiek kosta la costa, costa nei leporatu, hoi eh, eh greba egun hartan, pues, e, bi e, ertzain pues eh vi rchain sautituki e, gratis era eta bueno pues sabe que norbait le eta bueno vi hoy e, bueno hoy la hoy le por a tu hori le por a eta orduan bueno e, baiketan argi gratisen uk hasitatik izan dugun moduan guztia montage utxasela eta haie que se útil año la cosa eta ja bakarrik, pues bueno, pintala batzuk egin zituztela. Ordon leporatzen ziten, desordena publikoa, kolan orokorrean, baina, bueno, gero ze aski, posiden deslupzimento de bienes inmoeblez, bueno, lako eh, dañoz, eta bueno, asken batean esan zen, eh, margoketa batzuk egitea, erik. ordon, bueno, pues, urte eta irudia beteko espeitzu zegoerra zerri eta horla bukatu zen historia, baina, gero, fiskalari esitzaion eh, aski ditu zigo hori, nik uste da, menor baitek erabaketa zuka lauek. Edo, edo nola ere kartxela leion bat zutela, osean, orbaiteko rondio bat zuelako egun e, ardako gaitik, eta arduan, nahiko gauza, ezekit, absurdua, guri ustez, agravante de disfraz <coughs> delako hori leporatu zieten, pues epaian, e, zaten zuelako margoketak egin zituztenean aurpegia estaldita zera matela. Osean, e, disfrazatuta zeuden, zeuden bakarrik, bueno, osean, den, pues, sudadera eren txotoa jardita eta... Beste digabe, ez da? Hor duan, bueno, gukeaz izan egia esan espero genuen esola horrega egin gorekurso horrega, pues nahiko zentzuga bexelako, baina, bueno, azkenia, pues bai, eh, taileak onartu zuen eh, agravante hori edo astungarri hori kontuan hartzea, eta duan beste urte bat eh, sartu zieten horregatik eta duan ja biorteta erdi guztira. Eta horrega nahi du, pues kartxela daion berzutela. Uhum. Eta, bueno, eh, momento hagoetan adibidez, que eh, es Bueno, eh badakigu ya está el Dusaipe, pasa tusaipea, eh ahí en Kabus eh Paitegian aurkesteko eta de datorren aromaterako urgiaren 11 harako de deialdi bat dago askegune bat osatzeko Deustuan zein da aromaterako, bueno, egitaragoa eta intentsioa ta ser, bueno, salaketas gain eta bueno, ba besa erakusteas gain se ser da Deustuko donde van para Ba, Pohauke urtziategiek bidegakeria injustizia uen aurrean erabakitu nazkenen izan da desobedientziaren bidea hartzea, eta aan e, justo epea bukatzen zen egunean, buke Penntsko bat eta Penntdo konsentrazioa dituta genukae epaite e, genen aurrean aiekeziren eh, prensaurekora etorri, eta, eh, bueno, irazki bat eman ziguten euren jarrela salduz bertan irakurri genuen, eta hori asaltzen zuten bertan, ez da, pues, eh, euskal herrian eh, egoera berean diren edo gaur egun dauden beste jende asko keginduen bezala, pues beraiek ere, askenean desobedientziaren desobedientzia bidea eh, hartzea erabaki dutela, eta euren kabuz ez direla espetxean aurka aurk duztuko, eh? Era voluntarioan ez direla espetxeera joango, eta bueno protesta moduan, edo semaketa moduan, pues sobre sobre ciencia de dute eta orduan horren aurrean pues plataformatik ikusi genuen pues serbait beresia egin ber egin ber pues beraihei elkartasuna eta e, babesa emateko eta orduan hori e, pues erabaki genuen eh askegunean tolatzea datorren e, larun baterako izango da elkartasun eta babes e, gune bat eh beraientsat Eta e, horren arira argitu nahi dugu e, ez dela herria-arresi izango. Se, ikusi dugu sare sozialetan eta pozteneko pues, nazmena hundia dagoela horren inguruan horreninguruan. Da? Eta japo zabaltzen ari dira deigaldia, pues, ez dakit horriaren amakan, denok duztuko herria-arresi da. Eta hori, dugu e, zehaztun nahi genuen planteamento ez dela herria-arresi bat ebaikitzea, edo satzea edo hor lakorike egitea elburua da, egitea bost duko konzentrazio bat, E, urtsil eta teierie elkartasuna eta erakusteko eta baresa emateko. egun zuan zehar, egongo da konzentrazio horretan txandaka, jongo dira, eragile desberdinak, e, pankarta hartzen, pues, jongo dira, ordu erriko txandak, hortik pasatuko dira gazten mugimendoa, ikazten mugimendoa, mugimendo feminista, eraginde sozialak, eragunde politikoak, sindikatuak, euren hau herri erri mugimendu eta mugimenduetako elkarteak eta oso kideak, Eta horrekin batera, egunean zehadele, posibiliko gara hausoan e, informazioa banatzen, egongo dira ekartasun e, keinoak, hausoko eta inguruko abezlariak eta musikariak horak dituko dira euren ekartena egiten, mosaiko herraldoa eta gengo dugu, bueno, hainbarra gauza gongo dira. Gok nahi duguna da, egun osoan e, plaza, goza osoan, plaza beteta egotea, eh pues ver alguien chaco el kartasun adiraspe egiten dugu deialdi nagusia bueno gunean egiten dugu deialdia egoiz osoan e, bertan egoteko eta parte hartzeko eh azkegunean eh gero ordubietan, ja horrekin eh azkegunea dibukalde emateko kontzentrazio nagusia egingo dugu egin nahi dugu kontzentrazio alik eta hundiena hor pues, e, hauek eh aur ur chikitateiek babesa hundiena aukatela ez da es dela bakarrik eta sir dela bakarrik egongo eta ardu duten aurrean, horrean, pues, gure babes osoa dutela, eta behar duten abesosoa emango diegula eman godi egula, elburua. Bai, eta oin ari zaren babes hori ez da holango egitaraua duen azk, bueno, egitaraua edo partaidea izango duen askegune bat sortu baduzu ebe bai izan da ba, prozesu luze guztionetan zehar babes ba, hori ere nola bait presente gondalako ez? Bai, bai guk plataformatik oso posi gaude bi urteterdi hau eta ze horrein dela ja bi urteterdi e, badira honekin hasi e, aziginenetik. Eta e, prozesu ilusionetan babest ikaragarria jaso, jaso dugu, jendearen aldetik, erritaren aldetik, e, eragile askoren aldetik, motako eragilean aldetik, egin ditugun deialdi guztiek erantzun ezin sinobea izan dute eta guk espero dugu hildo berean jarrituko dugula, eta benetan e, urriaren amaitakoa oso indartsua eta jendetsua izango dela, eta bai bihurt hauetan josten pues, joan den babes hori guztia hori eipuzan ziko dugula. Eta guri guztia dut momentu honetan, bai urtzi ditate eginaldi egin aldi egune, eta gitekarpenik onena edori da, pos, eta gustea begira, ez, zurekin gaudeta asko gara zurekin gaudenok, eta bide batez ere salatzea, ez da jende asko dela, hauekin egitenak dititen, hauekin egindutena, eh, salatzen eh, dutena. E, Urtsi eta tegaren egoera honetan, ba, bueno, badakigu ez, jende asko egon dela babeza erakusten, eta baina bai daukagu ez, horrela eguale keska ere berezia, haien zen idengaitik, zelan dauden jakiteko, irakurria e, bueno, irakurrealizandu ere gunkariren baten haien iritzi artikulu bat, eta zelan, hamez <cum> e, bueno, gaizto bezala definitzen dute, prozesu luze <cum> hau eta, bueno, ez plataforma bezala ere, ariekin harreman zuzen nago baduzuen, badakizuen zelan dauden, e, jendearen babesa ere iristen ari den? Bai, bai, beraien, babesa ba, e, iristenari arizaie aziratik, eta batez ere egun hauetan, egun hauek saiak dira beraien zat, jahalde batek, pues, bueno, kartsela da joteko epea bukatu delako, eta gainera, pues, e, momentu honetan, e, pues, ariek, pues, ez dakik gu, ze azkin nola bukatuko den hau, ez da? Hau, e, momentu honetan e, ez daude, honbaiteko hongo dira, Orduan, normala den moduan, pues, nirea e, keskatuta daude, urdu, urduri daude, baina e, batez ere aserre e, azer, daude, aserre daude, pues, e, zera, hau bire gabekeria honen gaitik, eta bi urte hau oso gogorrak izan ditelako beraien txak. E, hori, ugusten dugu, hori beres dia, beste zigor bat izan dela bi urte hauetako prozeso hau guztia, ez da. E, Horrein dela gutxir arte azte dozineteu bat zoen Euren bizitza proiektuak e, kolokan geratu dira, bai urtsi eta kellerena, eta bai neurre ondibatean, gurasoena pues, eta holan, e, jakin barik etorkizuna nolako zengo zen, orain ja jakinda, etorkizuna dela kartzela bi urte terdirako, boz horrek, ja, no, normala din moduan, pues, eragin edauka zure bizitza eta zure zure da. Gu aziratik e, egon gara... Oso horbil, bereien gandiko oso horbil, gure bat ez guzti eman diegu, eta haiek ere parte hartu dute antolatu ditugune ekimen guztietan, eta oso jarrera aktibo esan dute gurekin. Ose, ez es dira, esan, bueno, beste barik, bueno, pues, asorregaude, e, keskatuta gau, eta beste digabe, bai, haiek alizonduten neurrian ere parte hartu dute dinamika horretan. Jeba. Eta, asieran komentatu zu bezala, egartzen bai, zen urtzitatei epa bai, pagauin dutela ez? Ba, bai. Istoriaen batean gatik, eta be bai, hau ez da, esta, bueno, estatumailan ere ematen ari den jobera bat da ez da? Esta. Ez da ki, dituzuen, bai. eman diren bestekazu, eta kobatzuk zer lasio dagoen, zer irakurketa egiten den baize or irakorteta guk egiten dugu ez da? alde batetik e, ikusten da es bakarrik euskalerrian baizke eta estatu osoan ere protesta sosio gero eta o a dela no, jendeak kalera ateratzen duen urrian eta gerrota gehiago tratatzen den urrian pues estatua eran zuten dugu errepresibalekin da orduan hauek mm. au, ere greba orokorbatean e, parte hartu zuten eta greba orokor batean gertatutakoagaitik e Joango dira carcelara. Holi da guk egiten dugun e, irakoketareneko eta e, e, plan horretan egiten dugu, e? o sea, hau da borroka, borroka eta protesta soziala inkontrako modi crime, yo barruan, rumbarruan, poso hordien dia desactivarseko, hordien protesta egiten baduzu begira zer Be, da protesten, pintada batzo batzo gutek aitik besterik ez ba ere espetza un bocato al eta horrekin bilatzen dutena poso dira hendea etxean gilditzen da, etxean gilditzea, jendea esporta protestatzea, eta urtzeetekaren kasuan horri gehitu berzio beste faktori hori, da? eta da, zanze, egun hartan gertatutakoa, eta bat ez ere eta artean bietzain zaurituta gilditu zirela, eta mm -hmm. norraiteko ordaindu berzuen horren gaitik, eta horren horreitik eskotan eskotan eskotan eskotan, gisa, edo kabeza de turko edo txibo espiatorio moduan, edo are abitituztela, eta askarmentu bat e, eman berzutela, eta horrela irakurtzen dugu ere askenean Azken ego zera zigoraz da bihurtetarrikoa, porque gure zeiguniondik inore logikoa, inori pintara batzuk egiten arikin, eta horpegi estalita eraman bihurtetarri skatxela eta bidaltzea. Uh -huh. eh, orduan, baina klaro, gukuzte dugu hemen, norbaiti, eskarmentu bat eman behar zitzaiola, eta montaje hori guztia egin eta gero, eh, bihurteko montaje hori guztia egin eta gero, eh, ari ekesin zuten non hartu, hau bukatzea beste barik denak absolbituta, edo, bueno, pues ori, izun batekin edo oran, ez da, ordan guztu, kasu horretan bi bigausauiek elkartu direla bestela, edon hori kontatzen diuzu eta ez du sinisten, edo, arrituta geratzen da, nola, olako delitu baten gaitik, delitu dintu kakotxartean, ez da e, norbait espetxera e, bidali duten, ez da ordan guri ustez, bi faktori faktorioiek gehitu dira, bestela, ez da oso logikoa hauekin egin dutena Ba, bueno, ba, gura aldetik beste zerrola galdetzerik ez geneukan eta ez dakit, ez ergeitzea nahi duzun edo... Ez, bos hori, bakarrik hori aprobetsatzea ezkertzeko e, mundu guztiari pos, e, bi urte tardiagoetan e, urtsire eta deieri eman dieten babesa eta deialdi egitea horriaren amaikan e, mundu guztia etortzeko azkegunera uh -huh. Hori da bertan ikusiko gara, bertan izango gara gu Es que recasco, ¡Eta Gabón! ¡Vai, Gabón! ¡Vai, es que recasco! ¡We are Fajuto Salas! ¡We are Fajuto Salas! Eso no le cuesta a mi hijo. Fuck it, I'm gonna fuck it. We got you. Bye, listen next day. Bye, god. Me quiero llevarlo ya que. Me voy a llevarlo por el pipolí en agua. Por favor, ven para el segundo next day. Turn We, so right okay. We, ba, We <gibberish> Bueno, ba, ortsi izan duzu egele balariak aske plataformako kideari gindigun elkarizketatxo hori, eta horain, ba, dirudin lortu dugula kontaktatzea zirika... Zirik atzeneko... Bai? Bai, bora bai, bai, bai, oso, oso ur bilitzegin dibuzu mikro horieta Aparkatu, hori, eee, bai, ba... Ematen du lortuko dugula, ondin oztogu lortu. Ah, konfianza, konfianza, bai, bai, bai. Baina, ematen du, erain guan bai eitzengo dugula eurekin, eta, ba, bueno, ba, hori, presentatu behar duten proiektu berria, izan zirik atzaile, eta sirikatzenen inguruan orokorran, eitzengo gu. Hala, pues, ez mugitu ortik. Gaztera. Jaizteko illa berren la, la. rovela. Vale, ba, Balera, bai ematen du gorenbait telefono kidetako bat daukagola, Kaixogabon. Kaixogabon. Bai, eta bueno, lenaipatugun bezala, ba zuekin hitzai nahi gerenduen gaurkoa, ba honetan Mesona mairu, nizan zirikatzaile proiektuaren aurkezpena egingo duzuelako. Baina, bueno, ez dakitze puntutar arte edo proiektu honek ba, nola baiteko bueltar ditsoa edo matendion zirikatzenen lanari edo. Baina horrekin hasi aurretik eta batzuetan jadanik hemen izan zareten. Igual esplikatu orokorrean entzulei zirikatzen zer den, zertan datzan talde horren lana, zertan datzan eta zelan sortu zen. Bueno, ba, sirikatzen, e, komunikazio eta forma kuntzara bidiratuta dagoen kolektiboa da, hori da, ba, bueno, bilatzen dituen helburuak eta, bueno, indala, amal urte baino gehiago sortu zen deustun, e, garaiko gazteakundetik, eta, bueno, ba, aziziren horrelako aldizkaritxo bat plaza datzen ikusten zelako, ba, bueno, Ez egoela Euskaraz egindako e, komunikabiderik deustun. Eta, bueno, ba, pentsatu zen, ba, deustutik deustura egindako proiektu komunikatibo bat martsan jartxe. E, e bueno, bere garapena izan zuen, eta gaur egun, ba, bueno, kolektibo, kolektibo <coughs> bereizi o sea, bat gara, ez gau ja deia eseren baitan. Eta, bueno, ba, elburur berarekin edo jarraitzen dugu, ez deustun egindako... Eh, ba bueno, proiektu bat deusturi begira, baina baita ere, ba bueno, milbora eta Adu uh -huh. lego guztietara eldu nahi duena Eta, bueno, esan duzu elburua formakuntzaren adala baina, zerta... baina zertarako eh, Formakuntza zertarako? Bai, dinotze ze asmorekin edo, ne Ba bueno ikusten genuen beregarraian hasi senean ba, ikusten genuen ba leustun o sea, zen gauza batzela, bueno, komunikazioa gazten e, artean, eh existitzen ziren kolektiboa berdien artean eta formakuntza beba, e, formakuntza ulertuta, ba hasi bueno, ginen horrelako... Gai ezberdinetako aldizkari bat ateratzen, ba, joratzen genuen bona, en malga usa eguneroko tasuna, erobasegoen zinea, musika, literatura, bueno, uhum. horrela Gai ezberdinak lan txengenitu, ez? ba, ikusten genuelako, esegoelako, horrelako formaturik Euskaraz eginda. Eta, eta, bueno, horti guzti ba, hori garatzen joan zen, eta, bueno, baina ideia berberakien jarretzen dugu, sazken finean, ba... Gaiak, eh, alik eta, bueno, eta edo dakigun, besain beste jorratu, esaspeitu ez, ezberdinetatik ikusita, eta, bueno, ba, beste leku batzuetan behar bada, e, ez dugun topatzen informazio hori eta Euskaraz eginda. Uh -huh. Eta, bueno, ba, horrela ibilizarete azkenengo amaru urte hauetan, eta gauruko egunez, ba, bueno, gauruko egunez, azte honetan, zamezala, ba, orkestu garduzue... Ba, proiektu berri hau, izan zirik atzaile, eta boixe, ba, zertan datza eta zelango buelta edo, suposatzen dio, proiektuari? Bueno, ba, e, bol, e, atxera egin behar dugu pizkatxo bat, ze esan duan mesala, bueno, aldizkaria, den ateratzen genuen aldizkaritxo bat, eta zirema hori, gai ezberdinak ez jorratzen genituen bertan, Eta momentu baten e, ba bueno, gaur egun bizi dugun krisi edo hau e, sortu zenean egin genuen horlako monografiko bat. Mm Haltu -hmm. ba, genuen gai hori eta aldizkarian bakarrik bakarriktzen genuen horren inguruan eta ikusi genuen, jendeari ba bueno, e, gustatsi saioola eta ondo ikusi, ondo ikusi zela ez. Mm -hmm. e, Gerro hurrengo baten bebai labte batzuetara egin genuen beste bat. E, E, Bankarisazioaren inguruan mm -hmm. aurrezki guttsek e, burutu duten prozesuaren inguruan, eta beba ikusi genuen bon ba, bueno, interesa sortzen zuela. asmatzen baldin genuen gai batekin, ba, gai hori jorratzeez eta eta mm -hmm. bueno egin genuen salto batez, eta pasatu ginen e, gaiak lantxera. Ez proiektu azken finean da gai bat hartzen dugu, eh e, e, ezberdinetatik ikuspegi desberdinetatik gai hori, artikulu batzuk egiten ditugu, Goberrialdenezkintze egizten dugu eta gero e, ba, bueno, ikuspegia eh osatzeko edo egiten ditugu jardunaldi batzu. Eta gero bebai kalean se hori da azken asken bi urtetan, 3 urtetan eh dará magun dinamika ez. eta orain Horengo izan zeirik atxeile egin nahi duguna da, pizkabat, ba, bueno, e, jendearekin daukagun arremana, ba, pizkabat gehiago estutxeaz, bueno, e, asalduko dugun bezala, baukera ezberdinak egongo dira, proiektuan parte hartxeko eta gube bai bajasotxeko jendearen aportazioa, jendearen ideiak, uh -huh. eta barra. Bai, eta ezin du nola baiteko aurrera penik izan, ba, zertan izango den, precisamente, proiektuan partartzeko aukera ezberdin horiek, eta... Bueno, aukera izango da, e, alde batetik, ba, bon, e, mail bidez jasotxea e, sirikatzen, ateratzen dugun aldizkaria, PDF formatuan, idaleko genuke, hori... E, maila bat izango litzatekez, informazioa jasotzea, eta gero e, antolatu nahi dugu horrelako, horrelako foro bat edo, ba, bueno, e, ateratzen dugunekin, ba, bueno, ideiabaldin badaudea, aportazioak, segailan du nahi direnez, zapizka uh -huh. bat, ba, interesatuta dagoen jendeari, ba, bide bate matea, e, proiektu honetan, ba, lan egiteko, edo uh -huh. nahi duena, ba, gainean jartxeko. Uh -huh. E, eta, oi, ene, geratu eginaz, de repente, en blanco, eta detali absoluto. Ez. Baina, ze, bueno, la mesonen aurkezpen batean behar duzu, eh. baina, ba karo, a, jendarekin kontaktatu balizateko, jendea sirikatzaile izan dadin, beste medioren bidez, zer daukaso, pentsatu eta jendea aribe baielarazteko proiektu hau. Ba bueno, eh, alde batetik la maison eingo dugun aurkezpenean be saiatuko gara pizkaba de eh, filosofía edo hori eh, Bertan ya martan jartzen es madau ja ya... Eta, eh, bueno, eh, prestatzen gaude beste, beste zen gaude, zenbaki bat, represioaren inguruan, eta, ba, bueno, aurkez pentso batean dugu eta gero ba, planteatuko dugu nola ikusten dugun gai hori, jendearen aportazioa jasotzeko, eta hori alde batetik, beste alde batetik jendeari nola heldu, ba, bueno, eee, eh, ba... Gu deustun, ba, bueno, baditu kontaktuak eta bar, kontaktu pertsonalak, ba, bueno, pizka bat, eta, bueno, dauden existitzen diren eragilekin, itsegin, eta, bueno, guztia hau planteatu, ez? Uh -huh. e, Jongo gara eragilez eragile, eta guadria, guadria, pizka bat, ba, ikusteko haber, e, jendean zertan parte hartu nahi duen, edo ez? eta gero hori, ba, salean, sae, web horri aldearen bidez, eta, sae, sozialen bidez, ba, hori guztia be bai. Mhm. Ba... Bueno, baga... Guraletik... Hau... Zan... Ai! Hene! E, parkatu, eh? ez? Keztakitze... Seoserriak koplatu egiten... Zaigu unkareagak... Ez, Seoserriak kutzen duenean... Nor... Nunbaiten... <laughs> Kableen tokea... Kedostakit... Ba... Ba hori... Sinbaz... Zan... Behar... Gainizuen... Ojo, hene... E, gainaria galtzen dutu... Olangoekin... E... <laughs> Ez du matriz ba guraldetik mm, berezia galdera gehiagorik ez geneu planteatzeko, bai alairenika puntetxo bat egin nahi nuela, eta da ba, lango garaietan gainera ba askotan ematen duenean proiektuak diruarekin edo bestela ez direla tera behar ba lango ba, partaide izateko, ezta aqui izateko moduak be bai lantzea ba, guapoa dela. Eta ba hori, ba ez dakite zer gehiago geitu nahi izan eskero edo Bae, es burra al de ti cori, animatzea orquezpenera ajoatea, es que se ometo a salduko duguertan eta, sin más, mi esquerzo eh. Bueno, va Santa koa ba... eskerrik eh, asko egotia es... que gabon Va, mi esquer eskerrik asko Es una pasura, puta parao No he más saegana dateo varios sin luces uno para esto tienes que I've never learned all the world of good I've okay, never learned all the world of good I've never learned all the world of good Ogaraz! Lehi, lehi, lehi, lehi, reberdetta horrekin! Lehi, lehi, lehi, ona suen esta voz santo voy a decirlo al boom ah verdad verdad el dos corre del dia culego Los dar darrua, ya darrua, aula dura decimos, eh. Oh, ya día. Eso agenda.ekin, poca ditugu golkarrisketak eta bueno, ore tartetxo bat izan dugu, baina eh minutu baino gutxiago geratzen dira, eh gaueko eta hementxe agenda puntuak asteko urriak 10 eta 12 bitartean, Zestako txirbilenean, eh Fac Foto Festival de Foto de Jaialdia izango dugu eta bueno, badaki informazio gehiago geiago txirbilenea.org baina beste larga hierrak izango ditugu Gotzila eta Ana Solerrekin, em Gero argazki erakusketa, eh, adok perezen eskutik, kontzertu amatutano los beraz eta 28 oskupita josen eskutik, eta askatu zure fak foto antileiaketa, eh, baita ere, beraz guzti hau txirbilenea kulturgunean, urriaren amar eta amabi bitarteko astebuka eronetan. Gero indautuko amargarren gazteguna badatorrela, urriaren amazortzian, larun batak, Eta, bueno, ba, itxor duaz baliotuta, osoan ez dagoela gazte entxako lekurik salatu nahi dute. Eta gazte eguna, indautsuko dozenaka kuadriak elkarrezagutzeko modurik nena izan daitekelako handaudea. Besturte batez, indautsuko gazte, gazte guna entolatu dute. Eta, bueno, ba, egitara usabala izango dela, azaldu diote Uriolari, uriola.info atariari, eta guk ba, bertatike, ba, bueno, pasatzen dizuegu informazioa. Eta, bueno, ba, gazte lekurik ez dagoela osoan salatzeko. Ba, antolatzen dute gastegun hori eta bueno, badatzen egunetan egitarau osoa zabalduko digute. Eta nire partetik bukatzeko, ba, Kurdistan eta Rojavari babesa agertzeko elkarretaratzea daitu dute aste azkenean Komitea internazionalistakek. Hau da urriaren 8an Arratsaldeko 6:30etan Kurdistan goherriaren kontrako sarraskia gelditu, estatu islamikoa, imperialismoaren tresna lelopean. Elkarretaratze hori eta saldu dutenez ba, momentu saiak bizi dira Rojabako kobanek antoian eta bueno, ba, estatu islamikoa, Turkia, Saudi Arabia, Katar eta estatu batuen laguntza ekonomikoa eta armatuarekin oso bortitzkiari baitiraz erasotzen lurralde hau eta bueno, ba, esan mesala Komitea Internacionalistakek ba, deitu du elkarretaratzea. Ba, ta, elkarretaratzea deitu du seiterdietan eta saspiterdietan zirika errigunean prezizamente ba, gai hau jorratuko duen itzaldibat ere prestatu dute eta urrengo egunerako oh, <laughs> e, ostegunerako baita erratzaldeko saspiterdietan zirika errigunean Venezuela iraultzaren erronka kisen burupeko bat antolatu dute eta Bueno, Bertan Guadalupe Rodriguez, e, Simon Bolívar koordinadorako militantea izango dute egiten eta, bueno, makume hau, ba, esan bezala karakaseko 23 de enero auzoko koordinadora honetako militante izateaz gain izateaz gain, Pakito Harriaran fundazioko kide ere, bada. Eta, bera, hau, esan bezala, ba, urriaren bederatzean, arratzaleko saspiter dietan, sirikan ere izango da. Eta aurriaren amaikan gogoratu, bueno, baiz, naiztadak igun, askegunean egon beharko dugula, ba, gogoratu ala ere Europako TTIP itzarmenaren aurkako ekintza eguna dela, E, Itzarmenau, Europa batasunaren eta Amerikako estatu batuen artean Merkataritza libreke, libreko ere mua esartzeko proiektua da Isilpean negoziatzen ari dena eta demokraziarako, gizarterako eta ingurunmenerako arriskoan handia dakarrena Hori dela eta ba, Komite Internacionalistakek eta Ekologista Martxanek ba, Elkarretaratzea deitu egin dute oro, oro, oro, oro! arrasika entzuten arizara. Irola Irratiaren, albistegia. Bueno, ta itzi saigu agur ordua, esan duten bezala gaur urriaren 6a, gaurko da, eta bueno, ba eskerrik asko erratiaren bestaldean izateagaitik eta gogoratu hiruvbicoitz.sindominio.net barreiro la webunean deskargatzeko izango duzu guri erratzaioa edo bestela bi harbertan hoizeko 10 aurrera ere FMko 107.5ean entzuteko aukera eta beste garraxika hurrengoa ba aste azkenean, urriaren sortzean, an 10tzeko 9 ba Beteri gabe, hurrengo aztelen arte gabeko bederatzi eta nomen izango gaitu zueta. Hori, aste da izan, gabon!